Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 3. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul! Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câini aceia! Păziți-vă de lucrătoria aceia răi! Păziți-vă de scârjilați aceia! Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu!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 dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Isus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți, car suntem dezăvârșiți.